Ya ayuhan Nasu, tahu Rabbu kumul Lahi, خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجال كثيرة ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayuhan الذين آمنوا، تقو الله وقولوا قولا صديدا، يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وَمَنْ يُتَعْلَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. امَّا بَعْدَ Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar fa hadirinni allah subhanahu wa ta'ala sungguhnya kehidupan dunia akan kita tinggalkan dan kita semua akan menuju kehidupan akhirat kehidupan yang abadi setiap kita Berada dalam rel menuju akhirat Tidak ada seorang pun dari kita Yang keluar dari rel tersebut Hanya saja setiap kita tidak ada yang mengetahui Kapan dia sampai Di akhirat tersebut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu Pernah berkata Inna dunia qad tahalat mudbirah Wa innal akhirata Qadir tahalat mukbilah Walikulli wahidin minhuma banun فَقُولُ abnail akhirah, الْأَخِرَةِ وَلَا تَكُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا Beliau berkata bahawasanya, dunia telah pergi menjauh, sementara akhirat terus datang menuju kita. Dan masing-masing antara dunia dan akhirat memiliki pengikut. Maka jadilah kalian pengikut akhirat, dan janganlah kalian menjadi pengikut dunia. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan kenikmatan-kenikmatan di surga, kenikmatan-kenikmatan yang sangat indah. Mala aynu ro'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jangankan terlihat oleh mata, bahkan terdengar pun tidak pernah. Tidak pernah didengar oleh telinga-telinga manusia. Jangankan terdengar, bahkan terbetik pun tidak pernah. Wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam dada-dada manusia. Oleh karenanya, seorang muslim Jangan terpedaya dengan kenikmatan dunia yang sifatnya fana dan penuh dengan kekurangan. Akan tapi hendaknya kerinduannya selalu kepada kenikmatan akhirat, kenikmatan surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyebutkan perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Perbandingan pertama, kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang fana, yang akan hilang dan akan sirna. Adapun, kenikmatan akhirat adalah kenikmatan yang abadi. I'alamu annamal hayatul dunia la'ibu walahu, wazinatu watafakhrun baynakum, watakathurun fil amwali wal awlat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahawasnya kehidupan dunia, hanyalah permainan dan senda gurau. Permainan dan senda gurau, begitu cepat hilang, begitu cepat sirna. Kata Allah, Kama salih ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, thumma yahijju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutamah sebagaimana air hujan yang turun mengenai bumi lalu menumbuhkan tumbuhan yang hijau tumbuhan yang hijau yang indah lalu tumbuhan tersebut kering lalu rusak dan hilang demikianlah kenikmatan dunia yang hanya sementara adapun kenikmatan akhirat adalah kenikmatan abadi saya tidak mengatakan kenikmatan tersebut 100 tahun saya tidak mengatakan 1 miliar tahun, saya tidak mengatakan 1 triliun tahun, tetapi kenikmatan yang abadi tanpa batas oleh karena nanya barang siapa yang mendahulukan kenikmatan dunia yang sekejap dengan mengorbankan mengorbankan kenikmatan akhirat yang abadi maka dia adalah orang yang jahil dia adalah sungguh-sungguh orang yang jahil akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala bal tu thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa akan tapi kalian lebih mendahulukan kenikmatan dunia padahal akhirat lebih kekal dan lebih baik kenapa karena kita beriman dengan apa yang kita lihat kita beriman Percaya dengan kenikmatan yang ada di hadapan mata kita. Adapun kenikmatan yang tidak ter pernah terbetik dalam benak kita, kenikmatan akhirat, seakan akan kita kurang yakin. Para hadirin oleh Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kenikmatan dunia sementara dan fana, kenikmatan akhirat abadi. Yang kedua, kenikmatan dunia tidak sempurna, adapun kenikmatan akhirat penuh dengan kesempurnaan. Tidak ada kekurangan sama sekali yang Allah berikan dalam kenikmatan akhirat. Barang siapa yang baca tentang Sifat-sifat bidadari Kemudian dia bandingkan dengan para wanita dunia Maka dia akan tahu bagaimana Perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat Bidadari yang Allah siapkan bagi orang-orang bertakwa Di akhirat kelak. Perbandingan yang ketiga Kenikmatan dunia Tidak bisa dinikmati Selalu Adapun kenikmatan akhirat Senantiasa bisa dinikmati oleh kerana Allah subhanahu wa ta'ala tatkala berfirman tentang buah-buahan di, di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ukuluha da'im wa zilluha Sesungguhnya buah-buahan Yang ada di akhirat Ukuluha da'im Senantiasa ada Tidak pernah berhenti Berbeda dengan yang ada di dunia Kita mengenal ada musim buah-buahan Ada musim mangga Terkadang musim durian Terkadang musim buah-buahan tertentu Di akhirat tidak ada musim Setiap saat buah-buahan tersebut tersedia Setiap saat buah-buahan tersebut tersedia dan seluruh kenikmatan surga demikian. Cepat saja kita inginkan langsung tersedia di hadapan kita, bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Bagi kalian wahai penghuni surga, apa yang kalian hasratkan? Setiap yang dihasratkan oleh seorang penghuni surga langsung dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diminta oleh penghuni surga langsung dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kenikmatan dunia. Terlalu sering kita mencari kenikmatan dunia, tidak hadir di hadapan kita. Bahkan kita sudah berusaha mencarinya, tidak kita dapatkan. Bahkan, lihatlah bagaimana para wanita. Para wanita tidak setiap saat bisa kita nikmati. Terkadang ada halangan-halangan yang ada pada dia tersebut. Apakah dia sakit? Apakah dia datang bulan? Apakah dia nifas? Berbeda dengan kenikmatan akhirat yang setiap saat siap untuk digunakan dan setiap saat siap untuk dinikmati. Perkara yang berikutnya, perkara yang keempat. Kesenangan dunia untuk diraih butuh kepayahan. Adapun kenikmatan akhirat tidak. Kenikmatan dunia bagaimanapun kenikmatan tersebut seorang berusaha mencarinya. Betapa banyak orang yang bekerja keras membanting tulang, mengerahkan keringat untuk meraih sececeh secercah kenikmatan dunia yang sangat yang sangat ringan, yang sangat hina. Itupun terkadang tidak dia dapatkan. Berbeda dengan kenikmatan akhirat. Kenikmatan akhirat mudah untuk diraih. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang misalnya buah-buahan yang ada di surga kata Allah Subhanahu wa taala kutufu hadania. Dahan-dahannya rendah. Di sana tidak tidak seorang tidak perlu untuk memanjat pohon. Dahan-dahannya rendah. Kapan dia inginkan maka dahan tersebut akan mendekat kepada dia, dia tinggal petik buah tersebut. Jika dia hendak minum dia tidak perlu berjalan seperti di dunia, perlu berjalan menuju dispenser kemudian ditindis untuk mengambil air di akhirat tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yatufu alaihim wildan mukhalladun bi aqwabi wa abariq wa ka'sin ma'in." Berputar di sekeliling mereka para pemudi-pemudi yang membawakan minuman yang sudah dihidangkan dan tersedia, langsung diberikan kepada penghuni surga. Sang penghuni surga tidak perlu berjalan pergi mengambil minuman tersebut. Oleh karenanya para hadirin rahimatullahi Subhanahu wa taala, kenikmatan di dunia ini kalau ingin kita raih maka perlu perjuangan. Seorang ingin menikah, maka dia harus mengumpulkan uang. Dia harus mengumpulkan untuk beli mahar Dia harus menyiapkan rumah Dia harus menyiapkan ini dan macam-macam Hanya untuk bisa menikmati istrinya Adapun dia akhirat seluruhnya Diraih dengan penuh kemudahan Seorang masuk surga Maka puluhan bidadari menanti dia Puluhan bidadari menyebut namanya Tinggal dia pilih bidadari mana yang dia kehendaki Para hadir yang dihormati oleh Allah Taala. Perbandingan berikutnya Kenikmatan dunia Pasti ada efek sampingnya Adapun kenikmatan akhirat tanpa efek samping. Seorang bagaimanapun menikmati kenikmatan dunia ini pasti ada efek sampingnya. Misalnya makanan, seorang makan makanan di dunia maka ada efek sampingnya. Dia buang air, ya. ada kotoran yang harus dia keluarkan setelah, setelah proses metabolisme. Adapun di akhirat tidak. Di akhirat tidak. Para penghuni surga, tatkala mereka memakan makanan bukan karena kelaparan, bukan karena kehausan, tetapi dalam rangka berlezat-lezatan. Sehingga tatkala mereka makan Tidak ada kotoran yang keluar dari diri mereka ya. Yang ada hanyalah sendawa Itu pun keluar bau yang sangat wangi Tidak ada efek sampingnya Demikian juga tatkala berhub Masalah berhubungan Seorang laki tatkala berhubungan dengan wanita di dunia Maka akan ada air maninya ya. Ada pun di akhirat tanpa air mani Tidak ada efek sampingnya Di dunia seorang naik mobil Pasti ada efek sampingnya Ada bau asap dari bensin yang dikeluarkan dan demikianlah kenikmatan-kenikmatan dunia tidak ada kenikmatan yang sempurna dan pasti ada efek sampingnya adapun kenikmatan akhirat tanpa efek samping. Kemudian perbandingan yang keenam dan yang terakhir adalah kenikmatan dunia mendatangkan kebosanan. Adapun kenikmatan akhirat tanpa pernah ada kebosanan. Bagaimanapun seorang menikmati kenikmatan dunia ini pasti ada rasa bosannya apalagi jika yang dihadirkan itu itu saja. Adapun di akhirat kenikmatan dirasakan tanpa ada kebosanan. Belum lagi beraneka ragam kenikmatan-kenikmatan tersebut yang Allah sediakan. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan, "Innar rajula min ahli jannah la yu'aniqu al-hawra." Sungguh seorang lelaki penghuni surga akan memeluk seorang wanita bidadari, sabeena sanah, dia akan memeluk wanita tersebut Selama 70 tahun Sama sekali dia tidak bosan terhadap wanita tersebut Dan wanita tersebut sama sekali tidak bosan dengan dia 70 tahun dia memeluknya Tanpa ada rasa bosan sama sekali Oleh karena para hadirin mati subhanahu wa ta'ala Marilah kita merenungkan tentang Kenikmatan akhirat Dengan beraneka ragamnya Dengan penuh keindahannya dan kesempurnaannya Agar motivasi kita Untuk rajin dalam beribadah untuk senantiasa sujud dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk berani berkorban untuk agama ini. Berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengorbankan waktu, harta dan tenaga. Karena semuanya tidak ada yang gratisan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan. Jazha'an bimakanu ya'malun. Ya sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan dari amalan soleh di dunia ini. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqih wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li shaknih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Para hadirin ki rahmatihi wa li Allah subhanahu wa ta'ala Husunguhnya kaum mukminin, ketika masuk dalam surga-surga Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bertingkat-tingkat, dan Allah Maha Adil. tilkal jannatu tuuris muha bima kuntum takmalun. Inilah surga yang kalian wariskan, yang kalian masuk di dalamnya bima kuntum takmalun sesuai dengan amalan yang kalian lakukan. Tidak akan sama antara seorang yang ibadahnya sedikit dengan orang yang ibadahnya banyak. Walikannya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al Fajr. Allah Subhanahu wa taala uh, berfirman kala idza dukatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku safan safa wa ji'a idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dhikra Yakuulu ya laitani qaddamtu li tatkala di neraka jahannam yawma yatadhakkaru al insanu maka pada hari tersebut setiap manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan seluruh amalan yang pernah dia lakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dia lakukan, yang sekarang dia lupakan, dia terdakar, dia akan ingat pada hari tersebut. Maka, manusia akan berkata, Ya kulu ya laitani qaddam tu li hayati. Seandainya saya dahulu, beramal, demi kehidupanku yang hakiki, kehidupan akhirat. Seandainya dahulu saya beramal di dunia, untuk bisa meraih kebahagiaan, dalam kehidupanku yang hakiki, kehidupan akhirat. Ayat ini, kalau kita buka buku-buku tafsir, ayat ini, Berlaku bagi orang-orang kafir dan juga bagi orang-orang mukmin. Bahkan banyak dari ahli tafsir yang menyebutkan ayat ini tentang orang-orang beriman. Orang-orang kafir tatkala mereka di akhirat mereka menyesal. Mereka menyesal kenapa mereka di dunia tidak beriman, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai sehingga mereka pun masuk neraka Jahanam. Adapun orang-orang beriman juga menyesal. Menyesal kenapa dahulu mereka tidak banyak beramal saleh. Mereka ingin mendapatkan surga yang lebih tinggi. Tidak akan sama antara orang ibadahnya sedikit dengan orang ibadahnya yang banyak. Tidak akan sama antara seorang yang sholat sunnah dua rakaat dengan empat rakaat. Tidak akan sama. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyesal. Maka setiap mukmin akan menyesal tatkala itu. Ada yang menyesal karena sholat malamnya kurang. Ada yang menyesal karena berbaktinya kepada kedua orang tuanya kurang. Ada yang menyesal karena perhatian terhadap anak-anaknya kurang. Ada yang menyesal karena infaknya kurang. Penuh dengan penyesalan. Oleh karenanya kehidupan di atas muka bumi ini perlu dengan perlombaan Allah selalu berlomba dalam amalan saleh wa fi dzalika mutanafisun maka dalam hal ini maka berlombalah orang-orang yang berlomba seorang muslim harus memiliki himmah yang aliyah cita-cita yang tinggi agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang tertinggi idza sa'altumullah fas'alullahal firdaus jika kalian minta kepada Allah maka mintalah surga firdaus para hadirin rahmati semoga Allah Subhanahu Memberikan kita kemudahan untuk banyak beramal saleh dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita khusnul khatimah. Inna Allahumma laikatuhu yusallu naal Nabi, ya A'yuhaaladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Inna khamidu majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim Wa ala Ali Ibrahim Innaka ka majid Allahumma gufir al muslimin wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahyai minhum wal Amwat. Innaka sami'un qariibu mujibu da'wat Wa ya al Hajat. Allahumma ati nufusana taqwaaha Wa zakiha anta khairu man zakaaha Anta waliuhu wa maulaha Allahumma rabbana atina fi dunya hasana Wa fil al akhirati hasana Wa qina adaba al nar Wa aqimu al